GEMI ELBARANDIARAN ESKOLAKO AUROK ESKAINTZEN DITZU EGUN IRRATI SAIOA. KAIXO GUZTIOI Hemen gatoz azte santu ondorengo lehenengo saioan, oporre derra pasaditugu eta pereza pixkatekin bagara ere, dagoeneko lanean joeta fuego asia gara. Betiko moduan disken eskaintzarekin hasiko gara, jarraian txiste bat, batzu kontatuko dizkizuegu, nahiko parregin eta gero berriz lehiaketarekin segiko dugu, eta azkenik berriz agurre batekin urrengo arte esango dizuegu. Beraz orain musikala saia eta martxosua, bietatik entzun beharko duzue, usue maite eta enekoren eskutik. Aurrera! Badut, zer Nabil, zerbait esan na, andauuca compromis su Baixo lagunok hemen gatoz disken eskaintzarekin. Egia da maite goguan dizkatoz zuei diska politak eskaintzara. Kontuak alde batera utzi eta ase egin beharko dugu. Arrazaio duzueneko ase egingo gara. Aurulean helengo diskarekin, piditzporrotxe eta marimototxe nagur bestia zuentzako. Eneko zurea daitza. Animatu txikiak zuentzako da eta hemen gaude zuen zain. Hemen la urteko joan, etorri zaku, eta zein eskeni barriozua? Bi harmaialenek irurtei gehiulako. Eskerrik asko etortzeatik eta haber maialene bi harrondo pasatzen donbere une, agur? hemen bozturteko maie, torri sakuta, sen egin eškeni guardiasu. Nere len guzti tamo nahi urte ber, ba, on, ondo pasauzuen neunoita, beste bat arteagut, hemen bigarremaiako idun eškai, torri sa izkiu, ta sen eškeni barriozue. Juleni eškintzea indolako. Aber, ba Juleni askar pašatzen zahion eškintzea, ta bešte atarte. Agur. Agur. Hemela urteko isoia retorri zaku eta zen esken, eskeni barrio zu. Ne lehen guzu eh, bere urtei dielako. Haber ba, zure lehen zu Markelek ondo pasantzen don eunoi agur. Eman genizu lur, pagoixo batek agur. Hemen la urte konintze etorizakuta zen eskeni bat diozuz? Ba, itziarren urte diela kopiar. Haber ba, itziarren kondok pasatzen don eunoita beste bat arte agur. Hemen lagurteko siker daukeuta zein eskeni guardiozu. Amatxoi eta itatxoi musu bat. Eskerrik asko etortzea tiagur. la urteko saioa enaitze eta kaietorri zeiziuta zein eskenioa ardozue. Dulean esko eolao, Un, unge etortzeko. Aberba ondo etortzean da bat arte agur. hemen bosturteko hirun eska dauzkeuta zein eskenini bardio zue. Nartzeta izarrek oporretan urte inziulako. Eskerrik asko etortzea dio agu Hemen bosturteko hainua eta leire, torri zaizkiu eta zein eskeni bat diozue. txiki dauk geulako. Haberdua ondo pasatze zuen iganden agur. Kantauriko itxasertean, maikotan bindu ginen, goxe Zaten irugarren baiako kristian daukeu, eta zen eskaino bat dozu? Haber, irabazten dugu natche denako partidua, eh? Har, irazte ba, agur? Agur. Hemen idugarren maiako leire taion etorri saizkiuta zein eskeinebadli osue. Maiatzen 20ren komunia daulako ta gainen 6en komunia daulako. Abartza ba, maiatzen 20ren komunia ondo pasatzen zuen agur Eta tajo tama zure zein eskainu ardjosu Aitajori tama tjoru handi bat Eskerrik asko etortzi ateo agu Garen diskaren aurkezpenarekin jarraituz hemenikaten nauraina beste eskainiko egu aurrera. E hori den maila eta eskaini nahi duzuenari Aurrera <totipos> Emen irurteko batzuk eta hori zaizkio eta eh, zei eskeni nahi duzu eba. Sikardaga iso darelako. Aberazka zen atzen dien, agur. Gizan anitz egiten ordu tegiak, Zanden bora luzei galtzen da Hemen zeigarre maia koibaita jongo ikotxe Eta hori zaizkiuta zenei eskaini nahi diozue Gure gelako e, kurtsua Aprobatko. aprobatzeko Aberdanak aprobatzen duen, agur Agur Agur Gure ardura kifraten dira Hemen laugarren maiako isu eta horri zeigutetzen iskainin edia zu dizkago. Lengo larun baten oierren lenguz, nere lengu sunurtek izan zielako eta abiarra ber partidue irabazten deun. Eman zorionak gure parteti partezio oierritaber partido irazte zuen agur. Agur. Hemen guregelako gelako izare dauke, eta zein iskaini nahi dozu. Nire helengu zuibiar urtek betetze itiulako. Hemen zorinak gure partetio, agur. Agur. Hemen bosturteko izartasara eta horri zaizkiuta, zeini izkenina diozue. Mikele azkazen datzeko. Aber, azkazen agur. Aio. Programatu Men udaiet hori zeigu da zein eskaini nahi diozu Motottik erori ni zella Benga agur Hemen idugarren mailako hasier da iraitzetorri saizkiuta zaine eska egin nahi dozu ezkubal Ko... aber murumendin kontra kontrako partizularatzen partizu, un... den Haber, iraste zuen agur agur, agur. E hemen hirugarren mailako batzuk etorri zaizkiuta zein eskaina idozue. Baber bihar parti du raztzen den den, Haber irazte zuen nagur Agur? agur. agur. Azkenekoak entzazpiren zapalden olerkia dugu, beraz maiterek uzten zaituztegu, hau Orain Horain artez baduzu eskentzeko aukerarik izan, mugitu hau da azkeneko aukera! Azkena Hemen bigarre maiakok etorri zaizkiu eta zein esken nire nahi diozu da. Leireita xabi erribe aien urtek izan dielako oporretan. Beskarrik askoetortzatik agur. Agur. agur. Zernau berriro, zembat emeer, da zembat men guregelako iraiz etorri zaio ta zen eskein zuei oso ondo izate lako taberrola bukatzen denu beskerrik askoa ba, etortzatik agur agur beldurtzen nau beldurrak baesten nau <gur sunun saudan pemchatse yak shamim duta nau san bat megar kasen bat mi Samba bat Roy Party, Samba shoot, your my game, Samba my call, my the side to Hemen itxele etorri zaio ta zein eskeni nahi duzua. Aitaturi, aitaturi, amatouri, aitaturi, mushundi Eskarrik asko betortziatik agur. Samba me ga Eta zenbat min, eta zenbat gau Goen barik, zenbat muxu Eur man gabe, eta zenbat hitz, artea azkar bukatzea Nik oso ondo pasatu dut eta zuek ondo ziur nago baiet. Ni dantza asko egin dut beintzat Horrela ha, ha, ha. hasten bagara orduete oso pasako du beraz agurtu gaitezen dira batean Aratsi osoa duzu beraz tarte polita pasa duzuelakoan agur eta beste bat arte! tarte Betiko moduan musika ederra, urrengot tartearekin jarraitu beharko dugu orain. Oraingoan, txiste barregarri batzu kontatuko dizkizuegu. Ea, ea, prestatu zaitezte barre egiteko. Noski barregarri direla iraitz eta ni unai arituko ara kontaketan. Prestaude iraitz aska itezen hortuan. Esaten dio umeak amari. Ama, zergati dago itxasoain bare, koskarik ez dagoelako. Ha, ha, ha, ha. Hori da, hori txiste barregarria,? eh? Bai, bai, ederra benetan txistea. Urrengoarekin jarraituko dugu orain. Esaten dio umeak aitari. Aita, zergatik ez dago txasan olaturik. Aitak umeari horrela erantzuten dio. Indarrik ez du elako. Ha, ha, ha, ha. Horengoz bitxiste kontatu ditu Eta biak itxaso izan dute gaitzat. Bai, eta hor... Ur... Bai, eta ea aurrengo azerta ez egiten digon. esaten dio bizon batek besteari. Aizu, nazkatutanako gabeko altxoekin. Ordua nik esandako egin beharko duzu. Zer egin behartuz pa? Egunezlo. Ja ja ja ja. Auberri zeltxoia buruzkoa izan da, lehen, lehen bezala benetan barregarria gainera. Bai, eta txisteak bukatzeko bi falta zaizkigu oraindik. Eta bitxizte horiek oso hona dira, bera azon entzun. Urrengoarekin jarraituko dugu orduan. Matematikako koderno bate bere buzbarz beste entzon, bakizu ez segatik. Zeatik, problemasko zikiulako. Txiste hau oso grazioz, graziozoa izan da, eta gaineraz eskolako ume asko pozigeratuko ziren. Bai, eskolako hume gaienek ez dute matematika guztuko eta... zen urrengoarekin, Mutiluaa joten da denda batea lora horstea eta esaten dio. Lora nahi baldin bazu hortxe daukazu bat, nolakoa da loro hau, eskuineko hankati tira itsen baldin badiozu euskeraz zitango du. Eta eskerreko hankati tira itsen baldin badiozu katalanez eta bieotik egiten badiot galdetu zion mutiek. Hanka gora rekonok jaja ja Bueno, txisteak amaitu dira. Bai, eta orain, lehiaketarekin utzeko zaituztegu. Agurre eta beste bat arte! Esan duten moduan, orainoan lehiaketaren txanda dugu, eta jon iraitz eta unaiekin batera arituko da galderak eginez. Aurrera! <gülüyor> Kaixo berriro hemen gau dezuen zati gogoen da, Jon, baina, unai ez da geri non ogun gote da? Ara, nondat horren? Non egon zara, unai? Esne bero hartzen, ederra zegoen oso. Bueno, txorakeriek alde batera utzita, hasi egingo gara. Bai, Jon, lehenengo balera ordoa gure esantzako da, adi? Senyari aletako presidentea ahilde egazkin istripuan, Señor Rialetako presidente Aila Hegazkin istripuan opadiet gurasoei eta gurason tartea amaturik txikien galder txikien galderarekin hasiko gara hortxe zuen galdera, Zenbat eta zen kolore ditu semaforoak, zenbat eta zen kolore ditu semaforoak, beba berdi sai zatendu yeah. mi esudiaik hoso ja da riolar gorrotoa meke stavandu sentimentatik campo santuak Zein besta... dagoa telefonoan beste alden? Blander naiz, egunon. Eta abizena? Ima. Eta zein dagoa erantzune? Polonikoa, izun Eh? Polonikoa. Zure erantzuneko, agorde... erantzuneko gordeta dau, Agor? agur. Agur. Blanda hemen la urteko etorri zaizkiuta. Balddaki zuez zenbat eta zen kolore ditun semaforok. Bai, bai, Gor. Eskerrik asko etortzegatik, Agur? Ostur tebeko kuadria, etorri zaiuta. Baldak izu zenbat eta zein kolore ditun semaforok. Iru, gorrie, gorri, eta naranja. Osonde, tortekatik, agur. agur. Ogeita okay, lau orduz, lehioguz dietan. Itxura otzean, xaminaren gido hilari, Iriak... ba, Naraka. Hemen, hemen irurteko ketorri zaizkiuta, paldak izu ezeindan erantzune. Naraka eta o, naraka. korrie, korrie eta bebea. Osondo etortzeko atikoa, agur. Esterrez da galdu Hemen bosturteako getorri zaizkita, baldak izu zein dan erantzune Gor Gorrie, naranja eta berdea, Eskerrik asko, etortzekatik agur beko esikerretorri zeiuta. Baldakizu zenbat eta zen kolore ditun semaforok. Bertea, naranja eta gortie. Osundu etortzekatik agur. <tusurra> Oso ondo egin duzue orain txikien bigarren galdera, aurrera. Hori da, Jon, bigarren galdera ordoa. Zein egunetan hasi gara eskolan aste santuen ondoren? Zein egunetan hasi gara eskolan aste santuen ondoren? eko itz esesaten saiatzeko sentimem nabil zerbait esan aan biot ze jam hemen ditu eze bost urte begok eta aldakizu seine unetan Ezkerrik asko etortzekatik, agur! <gülüyor> <gülüyor> Dena argi daukadala, ematen dulaztana, ez da nyerra za. irurteko ketorri zeizkiuta baldak izu erantzune? Apirila kamabi. Eskerrik askoa etortzekatik, agur. ako nahi etorri zaiuta, balak izu den, erantzune. Amabiak eta goetan erun. Euskerrik askoetor txekatik agur. Zinez, zi ur nagoen, amere zigit zanduen saiatzeak Hemen bosturteako aratze eta maialen etorri zaizkiu eta baldak izosein dan erantzune Aprileak amabiaz telena Eskerrik asko bat ortsekatik agur. agur Agur Esan nahian bihotzean daukadan sentimentua sentimentua urteako nintza etorri zaiuta baldakiz ezen den erantzune? Mm, Apidia kamabi Eskerrik asko etortzekatik agur Zau <gülüyor> lehenengo bigarren eta hirugarren mailako gal galderareekin jarraituko dugu, aurrera joan. Esan arabako Saskibaloi taldearen izena, erraza da benetan, hementxe naiz zaituzte guzirtzart batean, mugitu, esan arabako Saskiboloi taldearen izena. <tusurra> ino lehen Hemen irugarre maia kuketorri zaizkiuta zindaba erantzune Kaja laboral baskonia Zuen erantzune gorde deu agur, agur. Maite nintu zunain guti Ez kontara zila ituzte Etzin Hemen mailako maiako sara eta matkin dauzkauta, zein daba erantzune? Kaja labore, Baskonia! Zuen erantzune orde du baita, agur? Ginoelari keldarri Enman biziko guztarri Oen lehenengo maiako una eta una esetorri eta zindaba erantzune? Kakaraborra albaskonia Zuen erantzune orde do baita agur Ez gilak zeuden nixilik Nik ez baitakit zergatik Gaitu Aurrera jaion bigarren, galde... bigarren galderarekin segitzeko garaia dugu. Ea zer egin behar duzuen oraingoan? Bilatu esaldi hitzaistegian gero jeitzi ona eta irakurri bere sanaia. Hezi. Jeit... Hezi vera eta bila bilau hitekin esaldi eta jeitzi bera irakurtza. Zaten egin boleran, Bentura ziren erruman, Ez ziren uren lekuko, Ez izanen bataioko, Gaituzte eskontarazi, Maite, ez kontar zaiga iduzte entzindu da larri maite bilatu esalditzaren esanaila Eta zesenei dobe esalditzek. Itz egiten ari garela osatzen dugun hitz multzoa. Berak bakarrik zerbait ari erazten duena eta da, eo, da esaldia. Zuen erantune gorde deu agur. Or, agur. Maite nintu zura ingutik, ez kontara Etsindu da la lirmaite Biotza otseska aškara Nago geroaren mentura Etorbe di primavera Kampoak diten berri zloran Gaitu ztereskontara zi elga prekin beharrisi eskontar asiga intuzte eharru du elgar maiteru gai intuzte eskontar asiga elga mailako etorri eta zein daaba erantzune. Hiz ari diren hitz zuen erantzune gorde duu, Agur Agur Zeru, Erukoizarra Ham bateikate Hori zerbait bada. Por es salvataje conserva de sala la la la Eta ere Bueno, denborari galdu gabe lau eta seigar mailakoekin jarraituko dugu. Aurrera unai. Mugi unai, zure txanda da. Bai, orain txenoa. Ikusten aluzea futbola, ala da hobe, bestela galdera oerantzuteko komedie komedi derrak egin beharrean zarete. Zein tale dira Champions Leagueko finalerdietan parte hartuko dutenak? Zein tale dira Champions League eko final erdietan parte hartuko dutenak? Gabon kizon kastea konpaniarekin Bostu du egotia istan batzurekin ZUMINTZANTZE ERRESPETUAREKIN JAINKO AKARZITZALA ILO HONDO ANBEREKIN TARAN, TRIARARAN, TRIARARAN Hemen chegarremo a Copaul da Mai etorri Torres 62 ta senda barantsune. Barça, Olympique de Lyon, Inter, Inter de Bayern Munich. Zuen erantsun hemen gordeko agur. Agur. Ene maite pollita, te polita no te den bizi. Pasinakik eiazu. Haren zerbaik berri, nashpaldi postez. 2.000 hogarri maia komari eta horri zeiguta Barcelona, Inter de Milan, Bayer de Mubitz, Olimpik de Lyon. Zure antzune hemen gordeko egur. Abor... alderarekin jarraituko dugu. Zenia bete dituzto goita mekegun, zenia bete dituzto goita mekegun, Paul la mai eta osteta da berantzune Urtarrie maiatxoa ma maiatze ma ustai e urrie tabendu Zein berantzun hemen gordeko agur agur ela ugarren maiako jorn eta orria ta sina berantzunen urtarrila martxoa maiatzau uztaila eta bendue zuen era, zure hemen gordeko aur Bueno, gure agindugu eta bagoaz leiaketa maituta. Agur eta beste bat arte. Iritsi eta betiko moduan irratsaio ezin dotoreago atera zaigu. Agurtu egin behar zaituztegu, urrengo astean laugarre mailakoen asaia polit bat entzuteko aukera izango duzue. Gure gust, gure gustatu zaizuela espero dut. Besteri gabe azte ondo pasagur. <tose>